Ua shërëllë umori muhëdëthat uha Ua kullë muhëdëthatin bidha Ua kullë bidha të në dhalale Ua kullë në dhalale të në finar Në ndërua besim të arë Qështë e më, më më dhështore Për njeriun Në këtë jet është njësimi Allah subhanu wa ta'ala Vetëm më të njeri u shkëton Në dënimi gjëhnemit Dhe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 për cilin Allah subhanu e taala kryoj qe i dhe token o ma khala këtul gjinë në linsa i lani abudun nuk i kryoj o gjinë dhe njerëzit vetëm se për të ma adhuruar që të thotë Allah subhanu e taala kjo është që dhimi të cilin duhet të realizoj njerëzit të adhuruin Allah në madhuruar të vetëm pa i bërat i shok në asë gjë në asë gjë dhe në asë një qërështje për qërështjeve të të uhidit të cilat i ka siruar Allahu Subhanahu Wa Ta'ala në libërën e ti dhe i ka siruar Profetis Sallallahu Alaihi Wasallam në sunetin e ti dhe i gjithë islami rrët të uhindit rrëtullohat dhe rrët të kundët rrët të uhindit një prej që ështjeve të rëndësishme të cilat du të njohë njëriju në lidhe me të uhindin është që ështje e diës e gajbit dië e gajbit është cilësi që i përket vëtëm Allah subhanu wa ta'ala. Allah hu i madhuruar e ka tërguar të gjë në Quran, dhe ku shë për të ndonë të cilësi për vëtën e ti, ose për të ndonë të cilësi për dikët jetë të përvecë Allah subhanu wa ta'ala, pa lejën Allah hu i madhuruar, a i në të vërdet ka për të nduar, se këj kë person që e njef ghejbin, ka për të nduar se këj person është rival ma Allah hu i madhuruar. Së si kur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 për derësa pretendon që a i di ka të fshetën të psa Allah i Madhuru ka të rguar në Quran në disa ajete që të fshetën e di vetëm Allah i Madhuruar Kulla ja'le më menfi sëmavati e ardhëll gajbe illa Allah o ma e shërun e janë e u ba'thun kështu vina jetët të qartë as i djeli në mesë ditës në ditën në të cilën nuk ka re thuaj as kush nuk e di gajbin në qiri dhe në tok Përveç Allah të më dhuruar Thuaj as kush nuk e di gajbi në qiri edhe në trok Përveç Allah subhanu wa ta'ala Më dje ata nuk e di në dhe se kur dorin gjallën Në më thënë nuk e di as kush përveç Allah subhanu wa ta'ala të shethën Dhe kush e për të ndonë ata A i ka për të ndonë ta A i ka për të nduar se është rival ma Allah në më dhuruar Gjithashtu ka thënë Allah subhanu wa ta'ala ja A i ka qelë sa të gajbit Nuk i di e to as kush pë O ja'lemu ma fi'l barri o'l bahar. Allah i madhuruar di që ka në tokë dhe që ka në detë. Muë me të skutu me uraqatin illa ja'lemu ha. A i di që i thashtu edhe gjdo gjethë që bia. E di Allah i madhuruar se kur do bierë, cilashë e që do bierë, sastin e gjethë e që do bierë, se do bierë edhe gjdo dhe tajtë saj. Muë me të skutu me uraqatin illa ja'lemu ha. Gdo gjethë që bia i edhi. ولا حبة في ظلمات الارض جدثوها و çdo far prej farave që ndodhen tokën erëserë të tokës i di Allah subhanahu wa taala ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ez çdo gjë e njom edhe e that ajo është shkruar në librin e qartë domethënë lohi mahfuz e sjaruar çdo gjë nta çdo lloj detajë që do ndodhë deri ditën e kiametit dhe kjo është pjesë e dijes së cilën e di vetëm Allah subhanahu wa taala Qidasu ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala dhe në ka tërguar për ademi në lehi salatu wa salam që Allahu i mësojë ati emër të gjëje që eksiston të rëthi wa allama adam e lësma kulleha i mësojë Allahu më dhuar ademi të emër të gjëje edhe pas ta i thënë ademi shkotër mëlaiket dhe pyët i ata a i dini emër të ektu e gjëve edhe i thënë mëlaiket që ne nuk i dhimë ato qalu subhanaka na ilme lana illa ma allamtana thonë Allah je i pa asgjë çdo mëti. Ne nuk dimë asgjë tjetër përveç asaj që Ti na ke mësuar ne. Me lajket distancohen për pretendimin e gajrit, për pretendimin e dijes së fshehtë. Ku me lajket e afërt nga Xhibril alayhi salatu wasalam deri te ne ku m i vogël ose m i thjeshtë ndër me lajket që ka krijuar Allah subhanahu wa taala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 Nuk e di atë askush. Kur do të askush përfshin të gjithë. Domethënë krij të gjitha krijesat nga me like, të gjinë të profetët dhe përjashton Allahu madhuar profetët në disa raste kur u jep atyre një pjesë të dijes së gajbit si argument për vërtësinë që ata janë të dërguar Allah, prej Allahut subhanuhu teala. Përveç tyre askush tjetër nuk di asgjë për gajbit. Madje Allahu madhuar e ka mësuar profetin ton sallallahu alaihi dhe selamu që thot në Kur'an. Qul la amliku li nafsi Nefaa wala dharra illa ma sha Allah. Thoi, un nuk kam në dor për veten time as do bidh as dëm, përveç asaj që do Allahu. Walae u kunt a'lamu al-ghayba lastaghtartu min al-khayr wama masani as-soo. Edhe po të dija un dijen e fshet të gjevit, nuk do mprekte mua e keqja, edhe do kisha shtuar të mirat rreth vetes time. Kur nënsonë mor më dhëruar që Allahu e urdhëron profetin e tij sallallahu alajhi që të thotë lëgjë që un nuk e di gabim, por i dërgur Allahu subhanallahu. Krijesa ve dashet e Allahu nuk e di gabim, këdo thotë çdo gjësi që, që e pretendon atë për veten e Allahu subhanallahu taala, domalish ai ka pretenduar për veten e vet një cilësi që është prej veçorive të Allahut më dhëruar dhe ka pretenduar që është i barabartë me Allahun, por të barabartë me Allahu nuk ka, edhe ai që pretendon këtë gjë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 Apo qofshin ta astrologë, Apo qofshin ta hoxalar, Apo qofshin ta priftrin, Apo qofshin qëfërdo qofshin ata, Apo babalar, Të gjithë në ata të ciret pretendojnë Se ata din të fshetën, Edhe pretendojnë se ata të të regojnë Të disa gjera nga jetë a jote Përdiqme që ti suak e të reguar atyre, Pa ti pa u të reguar atyre në vërtet, të vërtet, Quan të alëgjit, Dhe besimi ndaj të të nuk leohat Në zirë një një nga fejë is Më dhja Allah, më dhurë, në ka të rëgurë që dijen e gajbit Edhe gjindët Me lajke nuk e din, profetën nuk e din Edhe gjindën gjithështë nuk e din Edhe në ka të rëgurë një shembul konkret Një cilë e vërdetoj që më të vërdet gjindët Nuk janë vetëm se kryesa, të thieshta Të cilë e të këriuar Allah Sikur se njëzë për të adhurur Allah Dhe nuk kanë dorë, profetën tyra, së dëmën dëbi Edhe asë nuk din gajbit Allahu subhanu wa ta'ala jenë në nështëroj gjindët Suleimanit al.s. Edhe ata punonim për të punë të ndryshme Në tokë dhe në detë Dhe Në ndërtonim për të Edhe për dhonën e marad Edhe Suleimanin al.s. Kishë në nështëroj gjindë që ishin Mos besintar Edhe kishë të vendosër ata në punë të randa Në momenti që i erdi vdeka Suleimanit I erdi vdeka në këmbë kishte shkopin e tij te i cili mbahej edhe ja mori Allahu subhanahu wa taala shpirtin kam edhe ngelin ato forme ne kam si qişte duke ditur qe trupat e profeteve nuk prishin dhe nuk i han krimbat qendroi trupi i tij per 1 vit rresh ne kute lojendje derisa hyri krimi dhe hange shkopin hange shkopin e Sulejmanit alayhisallatu wasalam mase hange krimbi shkopin Ra trupi i Sulejmanit tok, edhe mbas mbas kaq kohë, mbas një viti, atëherë kuptuan xhindët që Sulejmani paska vdekur. Nikoj që Sulejmani ishte para tyre, trupi po para tyre. Ata e shikonin me sy të tyre. Edhe megjithë ta ata nuk arrinte ta vallonin dot as i gjallë apo si vdekur. Nikoj që po tishte një njerëz i thjesht. Ta afrohesh apo antivend tim vën të ndjen të pak a merr frymë ky njerëz, vend të vendot të dolë të, të, të, të, të zemë do kupton dash i gjallë apo si vdekur. Kurse xhindët, të cilët bashkunoin me magjistarin me fallzorë dhe pretendojnë se dinë të shehën Nuk mundo to them dot këtë lëgjë tek Sulimani dhe Sallatu selam ash i jalla që vdekur eda pretendon masaqja ata dinë sheftën e mëradh fod Allah subhanahu wa taala felma qadayna alayhi almaut ma dalla wa alaa mauti illa dabbat alard ta'kul min saatihi felma kharra tabaynat aljin illau kanu ya'lamuna alghayba malabithu fi al'adhab almuhin fod Allah ma dhuruar Në kuptimin e edhi, thot, edhe, thotë, dhe kur ne vendosëm për Suleimanin që a i do vdes, dhe zdiqë. Thotë, atyre nuk u atërëgoj vdekin e Suleimanin betëm se krim bitokës. Në më dhe vendën krimi ishte e treguesi për vdekin e Suleimanin, tali salatu a salam. I cili hëndri shkopin e tito, dhe kur e ra, atëher e kuptuar në gjindët që ata po ta dinin nga i bin, nuk të qëndronin të poshtruar në, dë, në, në, në dënimin poshtruës, nuk të qëndronin përka i shkojnë në dënimin që i përnështroj Suleimani a.s.m. që i zbesonë Allah dhe i vuhin një lojtë dënimit të tjetë për një vit të rresht të ta punonin edhe përsa isi të i gjallë në duke me nduën Suleimani i shikona ta dhe do të dënëj për edhe gën, që i zënë punonin edhe këtë të rgonë që gjindët nuk t'i nga i bin si që pretendojnë falgjorët edhe vlejzit e falgjorëve Allah subhanët ta në ka të rguar që gjindët u Zbërsin të këfalëzorët. Dhe atyre u uh, hedhin lajmet atyre të gënjeshtër ta. Fëtë Allah subhanu wa ta'ala Hëllu nëbbi u kumë ala mën kum të nëzëlu shëjatim, të nëzëlu ala kulli effakin ethim, julkuna sëmëra u aktëruhum këthibum. Fëtë Allah subhanu wa ta'ala A të tregojnë juve yu se mbika zbërsin shëjtanët. Ata zbërsin bitë gjdo kënjështar dhe gjuna fëqarër ata thot e vendosin veshjet e tyre dhe dëgjojnë edhe shumica e tyre janë gënjeshtar. Fətollahu fətollahu subhanallahu teala. Shejtani zbraisën tek me tek fjalë jot majstarë. Dhe çfarë bëjmë? Tregon Allahu subhe që ata thotë vendosin veshjet e tyre. Vendosin veshjet e tyre kanë treguar dietar të thëirit, duke u bazuar në hadithe të sakta nga profeti sallallahu selam, siç tregon në hadithën e Aishës, që shejkan ngjitën duke fluturuar drej në qellë dyjas. Edhe dëgjojnë lajme të qjellit. Dëgjojnë lajme të ata që shpallin lloj madhur tek me lajme dhe u thotë që Allahu ka vendosur do të vinë tokë diçka të tillë. Edhe tregon diçka dhe gjën e shejton. Edhe ka disa raste që u bi aty në një yll dhe i vret. Dhe ka disa raste ku ata e marrin dhe e kalojnë poshtë lajmin derisa, domun oh kur e kalon lajmin poshtë vjen ylli dhe i vret edhe mbasi e, e, e ka kaluar lajmin. Edhe kjo normalisht është me lejen e Allahut subhanallahu te, sepse po donte Allahu nuk kalonte asnjë lajm poshtë tokë. Por Allahu subhanahu wa taala e ka lejuar këtë vetë si sport për njerëzit. Prandaj Allahu më dhurou kur donte që mos kalonte asnjë lajm nga goja e shejtanën tok, në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, e mbushi qiellin plot me yje goditës. Edhe atëherë tregonet që shejtanët atë kohë, ku mbush qielli plot, than diçka ka ndodhur në tok. Çon gjithë rrugën ruzën tokësor ka ndodhur një ngjarje madhështore për ruzën tokësor, prandaj duhet shikojmë bretin do se çka ka ndodhur. Edhe i dërgoi shejtani ushtrinë e vet për të siguruar se çka ndodhu në tokë përse qelli që ka mbrojtur kaq fort me yje që nuk në ne lejohet ndë që të marrë asnjë çerek lajmi. Edhe shkojnë shejtani në Bredin, ndërsa shkojnë disa për tyrën gatishun në Arabik dhe shkojnë në Mekë dhe dëgjojnë profetin sallallahu alaihi dhe duke lezuar Kur'an. Kur e dëgjuan duke lezuar Kur'an e kuptuan se ky është kaku përse është mbushur qelli me ujë dhe nuk i ka lejuar Allahu të mvarrohet. Kështu që, që Allahu kur i lejon kotiera me urtin e tij për të sforuar njerëzit. Edhe e pyesin se njerëz profeti sallallahu alejhi dhe sellem, përfalljorët, i thonë i dhe kur Allahut. Ç'mendim ke përfalljorë? Tha, ata nuk kanë gjë, nën janë gishtar. I thanë i dhe kur Allahut, pa ata thon disa gjëra që janë të vërteta. Tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ajo fjalë që është e vërtet, e ka marr xhindi, e ka vjedhur xhindi, i cili e ka dëgjuar atë në qijel dhe ja hedh thot në vesh falgjorit si puna e kakarise së pulës edhe pastaj thot ja për zinë e te me më shumë se 100 gjinje shtra edhe pa ne e shikon falgjorit që a i tërgondi shkatë vërtet edhe në basë kësa i të vërtetet a i fu në 100 gjinje shtra të tjero se më shumë dhe kjo është e që ka rëmbyr gjindi prej e, lajmeve të qijelit që ka të gjurë për me lajkeve Edhe për këtë arsye nuk lejohet që besimtarit të besojë që ata di gajbinë, sa ta lungjë zgjë, edhe atë 1 nga 100 që e dinë, ata në, në, laiket, në e të vërtetë kanë mësuar ndërmelajet mbasi është për hapur lajmin në qiell tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithë kjo tregon se gajbinë e di vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe besimi besimtarit të vërtet i cili beson Kur'anin është që nuk e di gajbin askush i trveç Allahu subhanahu wa taala. Dhe kush pretendon të A i është falgjor, a i është tagut, a i është i dal nga fejë isame, edhe kush shkonde e beson e të, a si, si, si, si i është i sikulloj taguti, përderis a i beson që t'i përshet e përveqë Allah, t'i gaj minësë Allah në madhurë në rruaj në gjithë dhe humbje. Alhamdulillahi wa sallatu wa sallamu, në rasulillahi wa ala alihi wa sahbih iqma'in. Pretendimi i njohi se të shetos, o se i gaibit, ka existuar që nuk ota hershme, existuar në dhe sot. Edhe sot e kësaj dite, edhe pësë në jetoj imë sot, nuk tëlloj jhvili, mi kaqt madhë, në cilin njërzit pretendojnë që ata janë, nuk besojnë në zgje vetëm se me fakte, si pas pretendimit të tyre gojor, e me gjitha ta ta i shikojnë që ata besojnë shumë gjërat, të cilin besut një të kota, të pavlera, dhe nuk kanë as një loj lidi me të vërtetën. Edhe për i tyre është besimi falëgjorve. Edhe e qëndishme me këta njërës e cilin besojnë në falëgjorët është, se pojësë e ty duhet të thuash atyre Besu, beso Koranin, beso që ka botë jetër, se e ka tërguar të gjallon Koran, edhe se faktet logjike, tërgojnë të logjeje, ata do të thonë kushka që nëndethe dhe shkëtyrë. Ndërsa, kur fitë për falxorin, ata i besojnë falxorët edhe pse nuk kanë faktet për vërtetësine tyre, vetëm pse, vetëm nga interesi që ka një riu për të marrë vesh diska nga ardhëmja ti, si shpër të ndonë a jedhe pse në të vërtetë Shumisë të dërmuse e fjale që i thotë faldëgjore janë gjinje shtra Edhe nuk endë për teta Dhe format e shtirës faldën shumëta Për e këtiri janë që përdojnë njësë, njësë duke shikuar dorë Ose duke shikuar filgjanin Filgjane kafës Ose duke përdojnë format e tjerët e cilë e dinë din vetë faldëgjoret Edhe ka për tyra që i tregojnë njeriu përpara se të i ti tregoj vetë njeriu se ai ka emrin, tregon emrin, i tregoj ta njerëzën emrin e tij, emrin e babas, emrin e nanës, në, në ka ardhur më radh, të gjithë ta njerëzve fallxhor, të cilët e bashkullojnë me xhindët, edhe kush konte ta, ai është rrezik për fenë e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush shkon tek një fallxhor dhe pyet atë për diçka, nuk i panoi Allahu te din Allahi 40 ditë. Nuk thot kush e bëson, thot thjesht kush shkon Dhe këtu ju transmetojmë një saktë, kush shkon te një fallxhor, para besuar, ti shkon dhe e pyet. I thot çfarë ka ndodhur fillan vend ose çfarë do ndodhi ose i ka humbur fëmia, ku ka shku fëmia i, ose ose pyete të shumta, kur ka nevojë njëri të shkon te ata. Nëse shkon thjesht ta pyes, dhe ai pretendon se falet namazet dhe ti nuk e panohet tek Allah 40 ditë. Ndërsa nëse e beson akoma më ke se kaq, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush shkon te një fallxhor dhe e beson atë për çfarë i thot A i e ka më huar A te që i ka zbytu Muhammedin Në më thënë e ka më huar Koranin Në më thënë e personi cili shkonë dhe falzohet Dhe beson falzohet Ose ata që shtim fal Ose beson Ata e të cilët që ven filxanët Ose duart Ose ata cilët shkruaj Të cilët thonë të ka bërë magjin filanin Dhe fistanin Dhe të regojnë si ku që ka bërë magjine Ku të ka vendosur magjine të se falzor, Dhe të regojnë se gjërë gjitha e falzohet Dhe hyn të cilët pretendojnë me anë të yjeve që ata të tregojnë të, të ardhmën të gjithë këta hyjnë tek fallzorët të, të cilët nuk lejohet besojnë. Edhe kush i beson ata, ai kotfalet. Po thënë kush i beson ata, namazi i ti nuk i bën dobit tek Allah subhanahu wa taala, edhe sikur të falet jo 5 herë në dit, po ditë, por 50 herë në ditë, edhe sikur ta gjore Ramazan ata gjor gjithë vitin, edhe sikur tjabë zekat, tjabë sadaka në file tërvitin po që i sa i beson falxorët a i del në fejistame gjithashtu një për qështje konkrete që ne jetojmë sot është shështje horoskopit i cili jepet edhe publikohet në televizion në basë edhe në radio gjithashtu dhe në për gazeta dhe Kush e beson horoskopin, është njësoj se ai person i cili ka besuar fallxorët dhe gjykimit i tyre është ai i dal nga feja islame, në bazë të argumenteve fetare, se ka pretenduar se dikush tjetër për Allah subhanallahu te dikajimi. Gjithashtu, kush e shikon horoskopin për çesh, jo thjesht jo për ta besuar, po thjesht për çesh. Thjesht për të ditur se çfarë thotë këta, këta njerëz. Nëse dëgjon për çejf ai është një soj se i personit i cili shkon te fallzorë dhe e pyet, jo duke beson, po thjesht e pyet, çfarë mendimi ke për të gjë? Është një soj. Edhe po them që ai personi i cili dëgjon horoskopin, që e bën televizion ose shkon e lexon nëpër gazetë aty e tjerë më radh, edhe pse nuk e beson, aty nuk e parnao tek Allah i mëdhuruar, namazi i 40 ditë. Prandaj o vlezër, duhet që njëri që i frikë Allahun, të fik kujdes se kjo është çështje rrezikshme dhe kjo është një çështje konkrete dhe reale të cilën ne jetojmë sot.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 Edhe e vërteta që shumica e njerëzve nuk besojnë për shkak të fakteve, por ata besojnë vetëm sepse kanë interesa tek kota, dhe nga interesi që kanë tek kota ata shkojnë e besojnë atë, edhe të vërtetën nuk e besojnë sepse nuk kanë interes të vërteta, sepse e vërteta është e rënd, e vërteta është e vështirë, e vërteta ka prova, sepse do xheneti nuk arrihet kollaj pas provave, sikur se njëu në dynja, në dynjan e tij, në pasuri të cilën e pretendon se fiton, nuk fiton pa pa, pa ulodhur, e si mundu që njëu të fitoj xhenetin pa ulodhur? Mbi po shumë isë njerëzve nuk duan lodhje, duan të fitojnë gjërat pa u lodhur fare, për këtë arsye ata zgjedhin të kotën dhe pretendojnë se mand kos të kosë të fitojnë para të ndihmur të Allahu subhanuhu teala, kush sallallahu alaihi wa sallam, të nderuaj nga çdo humbje, dhe kjo është një prej humbjeve të mëdha, kush nuk e njeh fatin dhe nuk ruan për isaj, ai është në të vërtetë i humbur, dhe kush e njeh fatin dhe ruan për isaj, ai ka sfotur për një sfrovë të madhe, kush sallallahu alaihi wa sallam të na ruaj nga çdo fitën dhe nga çdo mëshkë.